Baionako pestak, gaur abiatzen dira, denak jakinean gira biztan dena, bi urtez bazterrak kalme egon ondoanak arrikak berriz sutan emango ditu Baionako Pesten ekimen nagusi unek. Pestak alternatiboen, edo Pesta alternatiboen egitaraua ere aurkeztu zuten, duela somaita este, gurekin bi tolatzaile beraz goizuntan Lukas iriart eta Lili iriart, ikonon, ungeet Egunon! Egunon. Butzaba duzio horreindik. <laughs> ben bentuko. <laughs> eh. <laughs> Buen hola ziste, eh, hasteazken uh, goizuntana, pestak gau jabiatzen direlarik. Eh? Ba, patsa frestatzen berida. Iadanik uh, apainketaren parte derrobat egina da. Istena uh, montatua, tabehena montatua, detaideak egiten harik. Bori alde teknikoa da baina zuen barnean zer pasatzen da? Ahori da txurtzenaldi baino. Ba, bergo, edan badela bihurti pasatzen da, ez pa tobien ko bestak, beraz bai irikitan gunea ere. Mm. Bai. Beresiak dira horrengoak justuki zakit bihurtes e Ixi laneko nondoan? Ba, bai, fa gela gida guk uh, gasta ensambladan eskira, fa eskira batere ber uh, kideak eta bi urteren ondo, fa urte pasdu dira, beraz jak berriz tind dira horian antolatsera eta piskat transmisioa egitera horten beraz. Uh, da gure ekide han hitzentzat lehen bestak dira beraz, mm -hmm. bai aski berezi. Bo nahi izan duzu berezia egin, ala ere ikusi dugu prentxoareko bat egin zuela dola zon baita este, irudi zerbait gotio hor prestatu nahi izan duzuela orten? Bai, eh, badugu dugu programa edera, eh, mazazpik konzertu bost egunez, igandean betiko eh, presoen eguna egiten dugu baskariarekin eh, host Larrumatean edo, nahiz dira pintxoako? Larrumatean dira bai Pintxo eguna larrumatean, larruma larruma larruma larruma <laughs> egu erditan e, e, Gaiel kartea ere torriko da, ostegunean be, Usaian bezala, e, programa edera Bosteguneko programa antolatzen dugu Beraz, bai bai bai Zerbait belezia bai, batxa beti belezia da mm -hmm. Pesta alternatiboak ordean antolatzen ituziola Zer da pesta alternatiboak ziendako? Eta, erriko etxak antolatzen duena az, dezberdin aden besta eredubat, uh, nun euskarari leku uh, garantzitsua gobat eskaintzen dugun, Uh, nun uh, leku gehiago emaitzen dugun uh, erasusak existen uh, prebentzio eta, eta kudaktari. Eta baita uh, nahi, din, fena, nahi diogu nah, besta, bestari nahi diogu uh, alde errikoi bat eman uh, denentzategina uh, eta partartzailea sustut. Fena, nun uh, erritarrek. Uh, Lan iten alduten eta haien itza maiten alduten orian antolakuntzanko. Etzaizie egokia, bai anako erikoetxaren egitarra hua edo eredua? Aski mugitza, batxe maiten dugu, bai eskaintza kulturaren aldetik, ez dugu lanketa anitza atxe maiten, konzertuak aski mugitzak dira, eta eta usu gauza berdina da, badu gehi urte egiten ditugula, eta beti gauza berada, eta arau. Beraz, uh... Guretzat festa da, festa festa bat, bainan baita ere kulturaren festa bat. Eta azkenean, bainako bestetan ez dugu kultura niztasunik ikusten, eta horrez gain, euskal kultura ere ez da batera geri edo oso guti. Eta euskal ejiko irigune bat da ere baiona, beraz guretzat biziki garrantzitsua da gure kulturaren zutabena gusia den euskal izkuntzari ematea garrantzi bat, eta euskal kulturari ere. Eta horako garte tipi bat sortu baiionaren erdi hortan oh hasiz bat. Hori <Patriotia> da bina eta zorzitik hasi eh, eh, gira pixkanaka, pixkanaka muntatzen eh, patxa plaza guk eh, nahigin nuen eh, bezala Beraz astapenan txosna txiki batzen gero kontzertuak antolatzen hasi gira, eta gira egiten gira benenintzen garaian ezintzen horre eh. eta eta eta gero zena bat muntatu eta egun bateko programaziotik bi hiru eta azkenan bost eta orain badugu gure efesta alternatibo e, eredua eta, eta patsa ja, ja, gurea da eta jende asko du da behinako bestetara, e, patsara eta ez bestelekultara eta egin batean loktu dugu zerbait, gero gure elburua ere da zabaltzea eredu hori behinago guztira eta hori lanketa sakonago eta luzeago bat da eta pixkanakari gira behin Badira lohpen batzu beste batzuk ez, euskaranak egiten da. Eta dena den patxa plaza gain badira horko hasi batzu ere. Euskaragune edo mm, badak karikkaldia ere, Euskaragune gisa eta gero guk ezagutzen ditu eta bon, bejanari batzu ere goara joiten gira, baina... Aibai bat dira, alire gune bat zola, biljoko ere, peina, dira, mm. laburarian gunea ere. Mm. Boa, orzantzak, goizetan, egitzen zitelarik, zuzenki, patxa plazara, beraz? Eh, bai, <laughs> rastu gauturik. <laughs> Ekin behar bat da guretzat. <laughs> <laughs> lan ha da, arduane, gune baten antolatzea? Ha, ah, bai, alimale, al bada lan, lan, marxa, alimalekoa. Uztak mm. hiletik, hasi gira, pixka bat, programazioa lan zen, eta hain bat, aspektu tekniko, eta historioa, E, eta eta bai, urte soakasik ira uten duen lanketa bat, ahai. Mm -hmm. uh, gazte asamlada da, beraz horren antolatzaile? Horre da. Eztuko ezan, baina, zomatziste hor taldean? Goitamar bat gira asamladaan, aski uh, aktibo giren, horitamar ki, kide, eta uh, eta garen bezala, lirik garen bezala, uh, baina antolatzeko, badugu asamlako kide horien laguntza, eta horrek... Uh, Horrek, asko laguntzen gaitu behin. Mm. Gaztetxan ez duzidea usantolatzen hor beti, eh? Ez, gaztetxea itxea da, elburgoa el da, erdian erregita eta behinako berten eh, erdian izatea. Eh. Mm. Ez gu ez, eh, gaztetxan deusantolatzen. Errikoetxarekin argimanetan zite, ala ere? Bai, eten gabeko negozioan. Zer <laughs> <laughs> negozioan bota azalizira? Neak dira, errikoetxarekin eh, argimana berezia da zen, Publikoki errenen, errenen dute gauza bat, eta gero, be, pribatuan negoziatzen hilari gauzak beste zerbait izaten alda. Mm. Ala ere, lorpen batzu behitugu, ez dugu erretan ahremana txarra denik. Eh, Baina, eh, ez dugu nahi dugun guzia lortzen, eta eta ara, eh, dola gutxi hor horretu gira zu duesti erantzun, erantzun zuela, eh, mm, Kultura arduradunak egenez eh, eh, Baianako besta alternatiboak orain ezimeste eh, koaxilela baianaren baitan eh, eta baianako besta baitan Hitzortu eh, garrantzitzu bat zela eta historio Beraz, komunikatibo eki egiten eh, uten edutena Mainstream tena tena. gila eh? Mainstream eh? gila batuziste Horri <laughs> <laughs> da, horri da, mainstream gila Ahien <laughs> <laughs> zat, behinen uh, askanean ahiek ezute bat ere egin feste eredua aldatzen edo, edo Biziki poliki eta... Eta bainako pesteak duten irudi hori, Mosko jaldi gune e eta uh, landi erosa ere izaiten alden gune horri begiraz ziak nola ikusten duzu, eh? Ez da irudi bat bakarrik. Ez da, ala da. Eta, eno ustez, bestari zindago alko lakendu bainan uh, behar da gutxitu, bakotsak behar du ikasi edaten eta, eta bere buruaz, uh, responsalbe izaiten zita bat direa, Zeh naik batzu, bai erasuen aldetik, bai uh, f, mo, ikusten direnak, uh, eta bo gozkira ez bate horgen eta entzatzen gira justuki uh, gune esan baten eraikitzen, eta iduritzen zauku jende aski ontzua zen dela plaza hoktan, baina. Ez kira ere denen giretik ibiliko. Oh, elburua, baina akubestetan, oh, diren bezala da, eh, publikoa kontsumitzailea bezala, hey. kontsideatu da, eta beraz, elburua da kontsumit araste eta beraz e, bortsas horrek sortzen ditu eh be, agurdura eta eta einbat einbat girtakari ben eo genukenak esitatera eta eta beraz ora urtero ola, ola da eta badakigu eta eta urtero gero jendegiago eta urten ere beldur gira jendegiegi izatea ja den ikaso diz gaiegi on Protokolo batez, martsanan baduzu ere euh, eraso bada eraso sexista ala beste. Mai euh, paf, euh, paf elkartek du euh, antolatu eta oro plantea eman eta euh, anttolatu dituzte formakuntza batzu euh, protokolo hortan parteile izannen ziren aberna eta elkarte euh, el guzsiekin eta guk formakuntza hortan nuen parte hartzu dugu eta beraz... Euh, izanen direa, alla, uh, material batzun, identifikatuak diren, partai deguziak, eta guk gure formakuntzan ikasi dugu uh, biktima nola babestu, eta, eta bestaldera, sotzailea, txemaite mani madan nola, eta zerregin, eta bax. Mm -hmm. Eta prezioen aldetik, ere, uste dut, hori uh, nirazpimarratu nahi duzula ez, baina kopestetan... Uh... Bah, ben Gada précieux qu'étant Gabriel Gaïten dirait là, euh bai, uh, eta bai faut uh, uh, qu'on beraz uh, wala, guk et ta bail euh et rien de charteco. Mais là c'est voilà, goût Aspimarats nouveau les regardant habiter dit Uh, Schaltzea produktuak eta genera produktu tokikoak dira, guk bat kostuak, behinen uh, alire uh, txatzen gira beti uh, presio uh, duin baten uh, eskaintzen. Bon, charri beraz, itzordua, sortzietan? Oria et dit qu'il voulait la lente ça dit qu'il voulait l'alternative bois et gasco gasco un groupe et qui tourait Rennes ben ben tu un ben un guke Sorti dans la réunion en il a sorti Oria sorti dans il était notéricochian d'accord que Gouléricochian du et ah mais c'est tout il a osten Xina inzinera Beraz, momentu beresiorita Beraz, uh, León iratzariko delarik uh, Odei izango da Pachapatzak e <laughs> <laughs> Olida ez? Alternatibua <laughs> Bon, txan, ebe Ebe uh... Hor badak guzer den hitzordua eta lekua, eta gero uh, programa dena guzia xarean arrapatuko osie. Eta naskiele larumatean kristonak taldea izanen baita. Horrekin elkarragurtzea gurtzea aproposatzen Lukas uh, Iriart, Lili Iriart, untsa sauzie? Biki. egun hon eta pesto honak, paxa? Milashka. Zulide.